а власовці діють згідно з волею німців генерала Еккельна. Обидва важко зітхнули. Невже він відчуває свою погибель, що зітхнув, як ковальський міг? Гордий цей Освальд. Не хоче визнати, що я стою вище від нього. Думки позалужного – розігнав Освальдів голос. «Скоро війні кінець. Я зустрінуся з дружиною, який Борис Фокусник нагадав. Зараз би дружину Яна, сестру моєї жінки Айну, виручити з пазарів Ріменіса. Як гадаєш, старшуй, чого Ріменіс і Кротов, як собаки, що зірвалися з цепу хазяїна Еккельна, Заняються за нашим загоном. Хочуть одержати нагороду за кожну живу чи мертву голову, відповів позалужний. Завжди. Здається, на шкріп тітюнцю на одну цигарку. Освальд скрутив цигарку, подав позалужному. Затягуйся першим. Ти ж тут командир тільки без під'юджування. Затягшись кілька разів, позаложний подав недополок Освальдові, а той сказав, буде про що згадувати. І одна цигарка на двох, на трьох, і хліба шматок настільки ж, і чай без розстрати, і сон на ходу. «Чи настане день, коли виспимось на м'якому, по-людському, в теплі? Зуб на зуб не попадає, про тепло думаю». Освальд зраділо додав. «А ось Август іде. Як там?» «Ніби порядок. Барило стоїть на місці, як ви й казали». Орендатор пустив гостей до своєї половини перевірив, чи завішені рядними вікна, і засвітив каганець. У гробі щитліло, і орендатор підкинув кілька сухих цурпалків, які одразу ж взялись полум'ям. «Погрійте ноги! Оночі я вам дам! Підсушіть її чоботи!» сказав орендатор. «Я піду на варту!» Звернувся до Саршова і Освальда Август. «Іди, ми тебе покличемо», – відповів Освальд. Орендатор поставив на стіл миску з підігрітою путрею і пляшку самогону. Усі випали за майбутній прихід у курзами Червоної армії. Та ось гостинний орендатор подав із байкової ковдри онучі Позалужний подякував і став перезуватися Коли обидва взули чоботи старший сказав Освальду рішуче по командирському Нам пора йти Як іти? Я ще не поговорив з чоловіком Август ще не поїв і не перевзувся Звідки мені знати, про що ви там говорите? Ти хочеш, щоб ми розмовляли російською мовою? Не завадило б? Не я винуватий, що ти за три роки не вивчив нашої мови, чи вивчиш і не хочеш її визнавати. Наш друг погано говорить по-російському. Нам час і ти, Освальде. Іде, моя дочка». Вони вже говорили надто голосно, ніби забулися, де знаходяться. Август зайшов до кімнати. «Що сталося?» – спитав. «Не вистачало, щоб я тобі давав звіт. Хто тут командир? Ходімте». Август стояв ні в сих, ні в тих, дивлячись то на старшого, то на Освальда, то на орендатора. Який застиг розвівши руки. Орендатор дав августові хлібину.